Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Rabbil Alameen Wabihi nasta'ayinu ala umur al-dunya wal-deen Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal-mursaleen Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ilahi wa bin-deen Sini Sini tak makan kelengkang malam Alhamdulillah tadi seding. Nerat ini subuh mas sepuluh na aneng. Ulang malam lagi eh. Ulang Tamanang. Ok dekira matu. Insya ni seding. Jog kemateru iye we ulang Tamanang. Neratnya cepat. Mawar yang pengalatalah. Nereki apa yang ingin ring? Nere ngajak penjapang. Tak penting riburi, YWE ulam tamalan nasabah, pak rupa-rupa nak korme pakai siang ni, tengah ni amala amala macam cingi, dari materi ahera, insya Allah. Siniing, tak penting sumpung ini pengajeta suburyola ritujuna, adam pernah pengalat Allah. Agar kurumai serak-serak Nampak dikit Dan pengepungan Allah Ta'ala Ini hari itu Nari kau mancajini Sa'isa Tau metauria lena Pula ni terangkang Serak-serak mamulana Anrenge maduana Ini hari itu Tau iya Nampuji mapalawri lelena Pengepungan Allah Ta'ala Masa lagi naik togi Pakilinan Ya hari ini ...mampar di togih. Nari kuma segini pakal ini... ...lepas tu ni... ...kurumesinin na... ...kewajibat-kewajibannya... ...sebagai tau... ...mampunangi warang-parang... ...lepas tu ni sekat piterahna... ...lepas tu ni sekat warang-parahna... ...dan nari kuma cibi... ...dena... ...pas tu yaro roh kasih na... ...sekek na... ...nasabak bodi jaji dia na... ...na ujiri sekat na iya kia... ...angka tori telah... Nari ku ma bestai tau eh Nari ku ma lumu tau Mak beri mana ngerusin inna Anuri beri ngeri ta'ala Insya Allah Ma lumu tui ta'ala Mak beri ingat dan pernah Lalu pada ridik mana Nomor dua Ya nari tu Tau iya mulengi Moro ijaina Tau iya mulengi Makuhasai wikur tu Napa setunna Nomor terlalu, syarat na, na, rekomelo, kilolonga, dan pernah panggala ta'ala. Ya, naritu, walafi na'anin nasi, Tupu jengi, mak dampengangi, pada anda rupa tau. Magi, na, basi, sumpungi, panggala ta'ala, Adam pernah, alih, nasibawa, Rik dampengena, pada, terupa tau. Nasabak, tentu, adin, dipaham, medici, makedai. Nari kuidik dia nak tembila mak dan pengang ni padata rupa tau. Mereka panggila ta'ala namelah tu mak dan pengang ni. na cia mak dan pengang ni padata rupa tau. Rili no. to tamasya si buah asuri mundri. Nari ku tia tu ta'ala mak dan pengang ni. Nasi mak. Nari kuidik rupa tau weh. Dia namelah dan pengang Padat teru betaw, berarti yer lo. na tau kami nama jaya atita. Idir na tau kami nama batu atita. Nasaba si mata ditampu-tampu iyer lo. Asalan na tahu laweri. Si mata iba boleh yer lo. Eh, pikiran majay di dalam atita. Na piko gue ding ilulongan. At dampen na ala. Na Tolima jaya pikiran ta, majaya cita, lori perdata, rupa tahu. Naya ro, na perserak ni pangalata al mak kedai, ia paneweding, lologet tahu eh, adamp popular di pangalata ala, na puji tuh pi mak dampeng kangi, padan rupa tahu. Mak kedai pangalata lecapat naya na ayah ayah Wallahu yuhip bul Nah, pengalatan pun jelas tak ya ro? Sinin lah, terima piringi. Betulana, nari kau mahu dampingangi pada mur pada tau, mapi nasi netu asana. Nasi sebab Ni, niat tahu, boleh dosa nari area limu. Naya kiat tanya muah wawangiro tahu lepek dosa anak boleh iko, namu iko di toko, napa lepek pengalatan alah boleh dosamu. Nasi sebab Ma'iloh memak dampang Padamu rupatau Ya roh pengalat ta'ala Na puji narik kutum api decing Lo ripadatta rupatau Nasabak ya roh pengalat ta'ala Lebih riolo ni api decingna Lo ridik turipanca jinnah Apalagi idik rupatau Nomor apa Persyadana ya roh narik kilolong Yang dampang na'pengalat ta'ala Ina hari tu Nara ku takut Tak tepaki Rila lena Itelai dosa Rila lena itelai Atas salam Itelai adorakang Sebab dia kakak tahu Dia nama dosa Dia kakak tahu Sidi boleh koridi Dia nak tak salah Dia kakak tahu Boleh koridi Dia nak pergi adorakang Naya kaya, angka tau, nari kutak kutat tepe dilena dosa yari gina bawang bawangnya lena. Makin nasib pengalat ta'ala, dakarullah masih tak i, li sumaringerang lo dipengalat ta'ala. Pasti kepadulih dinubihem, natap pasidolona tau, melak dampan dipengalat ta'ala, di dosa ana. Oma yak perudu nubak illallah, Nani ga namak dam panggi dosai, Sang adinna, Puan Allah Ta'ala. Sini, Tamareng kaleng malam bi, Biasa irohidi, Rupa tauwe, Iri sang nge lewe, Madosa, Naya kya dina, Tamarilu maring ngerang, Loro, Puan Allah Ta'ala. Iri ni, Alewi pegau adorakang, Naya kya dina, Tamarilu toba, Puan Allah Ta'ala na samari kadona atitta na samari abatunna atitta nasaba de nangkan neringerang maka de yero matu sininna anu dipogoh si pertanggungjawab kamana riolona pung Allah taala si pertanggungjawab kamana matu asrimulsi mauni anu ced Dek muna eh na tane yang tokki kuritu pung taala Neresik dia tahu. Nareku takut tak salai. Nareku takut tak kalupai. Napa kau dosa. Ia wat dinget tiwi i. Lorigeldin na punggallah ta'ala. Nareku masit tak i maringgeran. Lorigisirajan na punggallah ta'ala. Nareku masit tak i to bak. Lorigisirajan na punggallah ta'ala. Iroh punggallah ta'ala. Buah madama raja dampeng buang mak kemana sih lahiran? Tentu pada toh idih rupa taupe nerekung kata sahala kuridi nate masjid tak maringerang masjid tak melak damper idih tentu tomel amat dampeng tentu menyamanya we mat dampeng tentu malu mau penat dingin mat dampeng Daripada nareku, Angka tahu tak salah didik. Nah, dia Dia nak melu-melad dampeng. Berdijajahkan atau suruh melu-melad dampeng. Nah, dia mumpah nak melu-melad dampeng didik. Nah, tentu didik, dia melu-melad dampeng. Dia tak mampak. Kau angin roh. Nah, sebab tahu dia nak paham. Dia ni seng. Makutah ni, dia rupa tahu. Eh. Nareku, nasupunganlah takut. Lah, ta, lah, ta, Angka tahu tak apa ta, dan tetap berlainan, saya. Dan masih tak mengerang. Lari pengalaman Ta'ala. Masih tak tawak. Lari secara janda pengalaman Ta'ala. Insya Allah. Ijanciwiri pengalaman Ta'ala. May lho tori bereng adampang. Boleh ringalena. Dan dimatu. Malumu atau menge. Rilainan surga pembahasina. Pengalaman Ta'ala. Nya kiya tene amwan asittakange meringerang anrangnge tepat to melo dan benar ri mancaji sara nalikutuai loluang dan panna pangeran taala engke mo pasiddi sara na terakhir ye na suratu ali imran ye naritu yusiru alama paalu wa hum ya'lamun na le na Dosa iya, napego eh pedal nih Sini tu maring keleng bi, biasa ini nariko pegau kisit di dosa, pegau kisit dia dorang kang. Dia natumen lo maring gelar si punggalat aala. Dia natumen lo tua, bahkan dia naja ipugo iya ro dosa. Dia naja ipa boleh iya ro dorang kang. Mage nasabat tak kalu Lori siaran pengalat ala, yam itu tahu wedding masih tak meringerang, tahu meringerangnya di pengalat ala, yam itu tahu masih tak toba, inari itu tahu siapa tahu meringerangnya lori siaran pengalat ala, yam itu tahu wedding terpasalaiwi iaro gau gau adorakan anrenge, eh dosa apa boleh, inari itu tahu meringerangnya di pengalat ala, inari ko masih tak kira meringar di Nerik nari neri lo dampa lo risa rajana entreni risa lain ni sih lo na iya ro anu ribago selama ye insyaallah tentu pengalata Allah Naita adita nayita keritu angoloter ya le na naudini tu le lo ang adampenah pengalata Allah sini tu maring kering malap bi ini ye seriare tanda Terngah sifat pak si pak na tahu ia, tahu air pengalat ala ia janji adampeng, nania suruga poli riser janda pengalat ta'ala mawar pengalat ta'ala nampu di mua, nabi nabi keritu hati macinno, naro ding ribu gok manang, ia di kiri pusipak manang, di sini Sifat si pak si pak puri nampi pengalat ala, si nakor ayah aywe, nampu Anrengi Pak Mesina, Pak Surugana, Pengelat Taala, InsyaAllah... dijaji, dituna, na, na, na, na tu malah de, Insya Allah nari ke mana Pak wadini turi long, adampen na Pengelat Taala, alamangiri leno, anrengi alamangiri matir akhirat. aku ni. Upakang kasir pelanggan aku lop derit bandeng. Alhamdulillah itu baik. Mas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.